Уклонилася мені і попросила зупинитися на віддалі Бо вона сховала своє грішне тіло, а її сестри – ні Вони ж цілком оголені Я сів на камені на віддалі, щоб добре чути голос, і запитав Звідки ля ви тут узялися, і як довго пробуваєте? Пробуваємо тут десять років а де взялися – це довга історія. Якщо хочеш, уповім, тільки не підходь до нас. Я спитав, чому не хоче підійти до мене ближче вона, щоб не довелося їй оповідати вельми, звищуючи голос. На що вона сказала, що не впевнена, чи не маю я підступних думок? Я поклявся Богом, що злопідступних думок не маю, і я їх справді не мав. Але тут без будь-якого попереджувального сигналу мене схопила моя хвороба. Я впав, і тіло моїм пройшли корчі, відповідно втратив цілком пам'ять. І що було зі мною, не відаю. Коли ж отямився після сну, Бо після нападу, як кажуть, я сплю Побачив, що лежу в їхній печері Вкритий власною рясою А коло мене клопочаться троє цілком голих жінок Старша із сухими звислими персами Схилилася наді мною, даючи напитися А дві молодших стояли, дивлячись на мене з цікавістю Де я? – спитав вельми вражений цим видивом. Молодші жінки скрикнули вражено, скулюючись у грудки і затуляючи голизну, попідтискали ноги під підборіття і охопили коліна руками. А старша пильно на мене подивилася. «Бог тебе покарав», – сказала вона. «Таки мав до нас злопідступні думки». Тож ударив тебе. Тільки тепер відчув, що ноги мої зв'язані чимось жорстким, так само й руки. «Не мав до вас злопідступних думок», – мовив. «Але хворий на падучу недугу. Розв'яжіть мене і не бійтеся. Хочу вам допомогти, а не вчинити лихе. Окрім того, цілком виснажений я». Тоді старша зняла з мене рясу і подала їй найвродливіші з них. Та в неї загорнулася, відтак впізнав у ній ту, що розмовляла зі мною. Друга звелася, вже не ховаючи своєї соромоти, і вони з старшою почали розв'язувати мене. А був я зв'язаний витким корінням. Допомогли мені сісти спершу об кам'яну стіну. Жінки вже мене не соромилися, а та, яка була одягнута мою рясу, сіла, схрестивши ноги, обличчя ж собі вже не затуляла. Хочемо вірити, що тебе послав до нас Господь, бо сьогодні вночі усім трьом приснився однаковий сон. Я набирала у струмку води, коли ж до мене підійшов дуже великий ворон на людських ногах і сказав, у свій глек. А в нас тільки й майна, що цей глек. Чи ж бо вода в ньому чиста? Я поглянула і побачила, що вода в ньому каламутна. Вода каламутна, сказала я. Це значить, повів людським голосом ворон на людських ногах, що надійшов ваш річенець. Чекайте, гостя. Це саме приснилося й моїм сестрам прислужницям. І ворон, і глеки з каламутною водою. Отож уранці ми розповіли одна одній свій сон, а невдовзі з'явився і ти. До речі, ти дуже схожий на того ворона, коли в рясі. Коли ж без неї, то схожий на мого покійного чоловіка. З того виводжу. Саме ти мав до нас прийти».